Аудіокниги українською від студії «Калідор». Любий слухачу, продовжуємо із вами разом мандрувати сторінками книги «Срібний трон» Клайва Степлса-Льюіса, розділ дев'ятий. Важлива новина. Потім усі визнали, що Джил того дня була просто молодчина. Ледве-ледве король і супровід відбули на полювання, вона заходилася оглядати замок і ну там чіплятися до всіх із запитаннями, та все це робила так простодушно і по-дитячому, що нікому й на думку не спало за підозрити, що вона прикидається. І хоча язичок її працював без зупинки, навряд чи можна було сказати, про що вона говорила. Ні. Вона не говорила, а молола нісенітниці, точила теревені, клепала язиком і по-дурному хихотіла та підхихикувала. І всім говорила різноманітні милощі. І пажам, і камердинерам, і покоївкам, і фрейлінам, і старим велетням придворним, чиї мисливські втіхи відійшли уже у минуле. Вона покірно дозволяла себе цілувати, тюмкати, гладити величезними лапищами чималій кількості велеток, багато із яких, здавалося, жаліли її і називали сердешною крихіткою, втім не пояснюючи чому. Особливо подружила вона із кухарем і випитала надзвичайно важливу річ. Виявляється, у посудомині є чорний хід, через який можна вийти із замку, минаючи внутрішній двір і величезну браму із будовою сторожі. На кухні Джил вдавала з себе скупердягу і з'їла геть усе, що кухар і посудомийки із такою насолодою нашкребли для неї. А ось на горі, у Фрейлін, вона почала допитуватися, у яке вбрання на завтрашнє свято її одягнуть як довго їй дозволять сидіти за столом, і чи буде вона танцювати із дуже, ну просто дуже маленьким велетенчиком. «Після чого?» Коли вона згадувала опісля, її просто обсипало жаром. «Після чого?» Вона схиляла голівку на плічко у тій пришелепку в тій манері, яка так подобається і дорослим, і велетням, стріпувала кучериками, нетерпляче потирала ручки і радісно вигукувала. «Ах, як шкода, що іще не настав завтрашній вечір, правда? Як, по-вашому, це буде незабаром?» І всі велетки говорили, що вона просто чудо, а не дитина. А деякі із них підносили до очей неймовірних розмірів носовички, немов не мали сил втриматися від сліз. «У цьому віці вони такі славні лялі», – сказала одна велетка іншій. «Як подумаєш, навіть шкода стає!» Бякліт та Трясогус теж старалися, що сили та в дівчаток такі хитрощі виходять набагато краще, аніж у хлопців. Та навіть у хлопчиків це виходить краще, ніж у простокваків. А за обідом... Сталося таке, від чого усім трьом якнайшвидше закортіло дременути геть із цього замку. Обідали вони у великій залі за окремим маленьким столиком біля каміна, а за двадцять кроків від них за величезним столом бенкетували шестеро старезних велетнів і велеток похилого віку. Вони так гомоніли, і їх голоси долинали з такої височини, що діти незабаром звикли до цього і не помічали, як ви часом не помічаєте гудки машин та дзвін трамваїв за вікном. Їли діти холодну відварну оленину, страву, яку Джил раніж ніколи не куштувала, і вона їй припала до смаку і то вельми. Аж раптом до них обернувся трясогуз. І обличчя його настільки зблідло, що цю блідість можна було розгледіти навіть крізь болотний від природи колір його обличчя. Він прошепотів. «Не їжте більше, ніж маточка!» «А що трапилося?» – запитали тихо діти. «Хіба ви не чули, про що щойно розмовляли велетні?» Один сказав. «Яке ніжне м'ясо у цього оленя!» а інший зауважив. «Виходить, він був брехуном, цей олень!» «Чому?» – здивувався перший. «А тому!» – відповів йому другий. «Що кажуть, як його зловили, то він просився. Не вбивайте мене, я не смачний, я дуже твердий!» Якусь мить у голові у Джил ніяк не вкладався в весь страшний зміст цих слів, та коли очі у від жаху округлилися, і він видушив, «Виходить, ми їмо розумного оленя?» Тільки тоді до неї дійшло. Звичайно, ці слова подіяли на них по-різному. Оскільки Джил у цьому світі була вперше, то їй просто стало шкода бідного оленя, і вона провелить, ніби які вбили його, Подумала, що вони все-таки безсердечні. Бякліш бував у цьому світі колись і дружив принаймні з одним таким звіром, тому, почувши про це, він жахнувся, як жахнулися б і ви, коли почули про вбивство. А ось Трясогузу, як всякий простоквак, він народився в Нарнії. Йому стало гидко, його знудило». Як знудило б і вас, якби дізналися, що їсте людське м'ясо. «Ми накликали на себе гнів Аслана», – сказав він. «О, що буває, як не дотримуєшся заповітних знаків? Напевне, тепер над нами тяжіє прокляття. Ах, якби можна було взяти і встромити собі в серце цього ножа!» І поступово... Навіть Джил почала дивитися на події очима простоквака. Хай там як, а до їжі жоден з них більше не торкнувся. А тільки, но ну, їм здалося, що небезпеки немає, вони навшпиньки вийшли із зали. Час наближався до тієї години, коли вони надумали тікати. От вони дедалі більше і більше не покоїлися, тинялися коридорами і чекали, поки все стихне. А велетні пообіді іще довго сиділи за столом, і один лисий велетень розповідав якусь історію. А коли все це закінчилося, наші мандрівники пішли на кухню. Але там і досі було багато велетнів, принаймні у посудомийні, де вони мили посуд і прибирали. Справжньою мукою було чекати, доки велетні кухарчата закінчать порядкувати і, по черзі, витерши руки, підуть собі геть. Нарешті у приміщенні лишилася одна стара велетка. Вона все товклася, все поралася, щось терла, щось шкребла. І, врешті-решт, наші мандрівники із жахом зрозуміли, що вона нікуди і не збирається йти. Ну, Любі. Звернулася вона до них. Ось начебто й все. А чи не випити нам чаю, а? Поставмо чайник, вода скоро закипить, і ми з вами поп'ємо справжнісінького чаю по-велицьки. А я? Я поки... <кхи> Перепочину. Ви ж будьте слухняні, дітки. Сходіть у посадоминю і перевірте, чи відчинені задні двері. ж, відчинені повідомив їй беклі, «От і добре, я завжди лишаю їх відчиненими, для кицьки». І з цими словами вона всілася на стілець і суто по-велицьки закинула ноги на інший. «А я подрімаю, мабуть», <ріць> – солодко позігнула Велетка. «Тільки б ці кляті мисливці не заявилися надто рано». Коли вони почули слово «подрімаю», настрій у них різко поліпшився, але коли вона пригадала слова «мисливці» і заявилися, настрій знову зник. «А коли вони зазвичай повертаються?» – запитала Джил. А хто його зна? Завжди по-різному!» – знизала плечима велетка. «Ну от що, любі мої, ідіть собі її, щоб тихо-тихо як мишки. Вони відійшли в дальній кут кухні, готові були уже прошмигнути у посудоминю, та Велитка сіла розплющила очі і давай відганяти муху. «Не треба поспішати, поки вона не законяє Велицьким сном», прошепотів Бяклі, «інакше можна все зіпсувати». Тому вони скупчилися, Притулилися одне до одного у кутку кухні, вичікуючи і спостерігаючи. Від думки, що мисливці можуть повернутися будь-якої миті, їм стало моторошно, та й вилетка була якась неспокійна. Видно, щось їй погане снилося. Щоразу, коли їм здавалося, що вона нарешті дійсно заснула, та починала підозріло вовтузитися. Це нестерпно, подумала Джил, і аби відволіктися, почала оглядатися на різні боки. Просто перед нею стояв широкий чистий стіл. На ньому були два глибоких дека для пирогів, а поряд лежала розгорнута книга. Звичайно ж, це були велецькі дека, і Джил подумала, що вона прекрасно могла би і лягти в одне із них. Вона вилізла на лавку біля столу, аби зазирнути у книгу. Там прочитала таке. «Фазан. Існує багато способів приготування цієї дичини, яка має чудовий смак». «А, то це книга про смачну і здорову їжу», – подумала Джил без особливої цікавості і знову озирнулася на велетку. «Очі в тієї були заплющені». Але не було схоже, що вона міцно спить. Тоді Джилл знову взялася за книгу. Поради в книзі розміщувалися за абеткою, і тому уже на наступному рецепті вона побачила таке, від чого серце її похолонуло. Рецепт був такий. «Чоловічина». З давніх часів ці смачні дрібні двоноги вважаються вишуканим делікатесом для справжніх гурманів. Їх традиційно готують на святоосені і подають між рибою та м'ясом. Готуються ж вони так. Читати далі Джилл було не сила. Вона обернулася. Велетка й досі не спала. Її мучав напад кашлю. Джилл. Підштовхнула ліктем Бяклі та Трясогуза і кивнула на фоліант. Вони теж видерлися на лаву і схилилися над величезними сторінками. Бяклі іще читав рецепт про те, як готують чоловічину, коли Трясогуз кивнув на сусідній рецепт. Написано там було таке. «Філе із простоквака болотного». Окремі фахівці – не рекомендують велетням вживати в їжу простокваків, бо вони напів'їстівні і малопоживні. Вони костисті й пахнуть тванню. Присмак твані, однак, можна усунути. Для цього... У цьому місці Джил підштовхнула ногою простоквака й беклі, і вони дружно озернулися на велетку. Рот у той округлився, а з носа долинув звук який видався їм солодшим від будь-якої музики. Велитка захропіла. Тепер для друзів було головним пройти тихенько на посудоминю, а там, затримавши подих, тому що у посудомині стояв жахливий сморід, вибратися на вулицю під похмуре небо зимового дня. І ось нарешті вони опинилися біля звивистої стежки, яка круто вела вниз, і, на щастя, опинилися із потрібного боку від замку, тому що вдалині виднілися руїни міста Грандес-Руїнос. А вже за декілька хвилин наші втікачі крокували битою дорогою, що тягнулася від фортечних хворіт вниз. Дітей і простоквака... Добре було видно з усіх вікон на цьому боці замку. І якби цих вікон було одне, два, ну в найгіршому разі п'ять, тоді можна було б ще сподіватися, що у них ніхто не загляне. Але цих вікон виявилося швидше п'ятдесят, ніж п'ять. До того ж, втікачі побачили, що вздовж дороги, якою вони йдуть, які взагалі скрізь між замком та руїнами міста, Ніде сховатися не те, що їм, а навіть мершаві лисиці. Скрізь з-під снігу стирчала лишень суха торішня трава та брукове каміння. Більше того, на дітях тепер була одежа, яку їм напередодні дали велетні. Для вони нічого не дали, тому він лишився у своєму. Отож джил була вдягнена у сукенку яскраво-зеленого кольору. Про такий колір іще, кажуть, отруйно зелений. Була вона задовга на неї, а зверху на ній було начеплено пелеринку, оторочену білим хутром. Бяклі вбрали у червоні панчишки синій каптанчик і такий самий синій плащик та капелюх із пір'ям, а ще його оперезали маленьким мечем із золотим держаком. Горні у вас шати! «Любодорого подивитися!» – уїдливо шпигнув їм трясогуз. «А точні ж, барвисті. Так на снігу кидаються в очі, що навіть найгірший в світі лучник не схибив би в жодного із вас. І, до речі, про лучників. Ми з вами іще наплачемося, що не прихопили луки. І шати ці ваші, напевно зовсім не гріють!» – змінив він прикрість на співчуття. «Ого, я вже геть замерзла!» – поскаржилася Джил. Якихось кілька хвилин тому вони були на кухні, і їй здавалося, що варто тільки вибратися з замку, і все, вони втекли. Але тепер, тільки тепер вона збагнула. Найнебезпечніше іще попереду. «Спокійно, спокійно, не озиратися!» – попередив Трясогус. І надто швидко теж іти не можна, в жодному разі. Тим більше, не можна бігти. Все має виглядати так, ніби ми на прогулянці. Тоді, якщо хто нас і побачить, то не зверне уваги. А почнемо ми тушитися, відразу про все здогадаються. І нам кінець тоді, пиши пропало. Руїни міста? Виявилися далі, ніж спершу здалося Джил Втім, крок за кроком місто наближалось Раптово долинув скажений рев У Бяклі трясогуза аж мороз поза шкірою побіг А Джил, який цей звук не був іще знайомий, запитала «Що це?» «Це ріг, це мисливці!» – прошепотів Бяклі «Але все одно бігти не можна», – нагадав Трясогус. «Не можна, поки я не скажу». Цього разу Джил Мимохідь озирнулася. Там, за якусь тисячу людських кроків від них, ззаду і зліва, були мисливці. Але наші бтікачі стрималися і на біг не перейшли. Втім, уже за мить, Загриміли голоси велетнів, почувся гомін, гикання, улюлюкання, і тоді нас помітили. "Біжимо!" скомандував простоквак. Джил підібрала свої довгі спідниці, а треба сказати, що бігати в них просто морока. І припустила чим дуж, та так, що тільки п'яти заблищали. А вже ж Поза всяким сумнівом їм загрожувала смертельна небезпека. Ось ззаду почувся гавкіт псячої зграї. Ось загуркотів голос короля. «За ними! У погоню! Інакше завтра пиріг буде без начинки!» Плутаючись у сукні, Джил бігла остання. Вона затиналася, спотикалася об каміння. Волосся лізло їй до рота, серце шалено калатало і від бігу закололо у боці. А собаки підбігали щораз ближче і ближче. Тепер їй довелося бігти вгору кам'янистим схилом, який тягнувся до нижньої приступки гігантських сходів. Що ж їм робити, коли вони добіжать туди? Куди їм взагалі подітися, коли вони опиняться на горі? Та про це вона зараз не замислювалася. Вона просто мчала, немов зацькований звір, і доти, доки за нею мчали собаки, вона повинна була бігти й бігти й бігти, аж поки не звалиться з ніг. Першим до нижньої приступки добіг трясогус. Тут він зупинився, мигцем озирнувся і шмигнув у нірку. А може й не в нірку? Він шмигнув у щось під самою цією приступкою – тільки блиснув його п'яти на довгих ніжках, тонких, як у павучка. Б'яклі без зайвих роздумів пірнув слідом, і тільки за хвилину прибігла захекана Наджил. Від утоми вона ледь-ледь трималася на ногах, а проте залазити у ту нірку не поспішала. Щось було у ній відразливо. У тій дірі, навіть не в дірі, а в щелині між камінням і землею, була вона лікті два завширшки і навряд чи більше, як лікоть заввишки. Треба було кинутися на землю до лілиць і забиратися поповзом. Але хіба зробиш таке миттю? Тому Джил не сумнівалася, що перша, ніж вона туди залізе, собачі зуби вчепляться їй в литку. Втім, вона залізла. «Швидко! Подавай каміння, закладай дірку!» Пролунав поряд із нею у темряві голос простоквака. Всередині було темно аж чорно, і тільки крізь отвір, через який вона влізла, сочилося тьмяно-сіре світло. Тим часом Бяклі і Трясогус трудилися щосили. Джил бачила, як миготять рученята Бяклі і великі жаб'ячі лапки простоквака і відчайдушно зашпаровують щелину камінням. Вона збагнула, що від цього залежить їхнє життя, і сама навпомоцки почала відшуковувати і подавати їм великі камені. До того, як хорти із гавкотом, скавучанням і скигленням з'юрмилися біля входу у печеру, його вже було надійно закладено. Тепер, звичайно, всередину не потрапляв жоден промінчик світла. «Швидше, вперед!» пролунав голос простоквака. «Нам усім варто взятися за руки», запропонувала Джил. «Слушна думка», погодився Бяклі. Але знайти у темряві руки одне одного виявилося справою не такою вже й простою. Хорти ж тепер винюхували їх десь в іншому місці. «Треба спробувати стати на повний зріст», запропонував Бяклі. «Вони спробували». І їм це вдалося. Потім Трясогус простягнув руку Бяклі, Беклі джил, яка дуже шкодувала, що не опинилася посередині. І вони побрели у темряві, намацуючи ногами дорогу. Вони часто налітали одне на одного і спотикалися об каміння. Потім Трясогус натрапив на кам'яну стіну і їм довелося повернути трохи праворуч. А далі... Вони так петляли, так багато було різних кутів і закутків, що Джилл зовсім заплуталася. І тут долинув голос Трясогуза. «Так, кепські наші справи. Але як не одне лихо насідає, то інше, а обирати варто менше. Так от, чи не краще нам повернутися назад?» хм. Звісно, можемо стати ласощами для велетнів на їхньому святі. Але з іншого боку, блукати навпомацьки у надрах цієї гори, де можуть закластися, є і дракони, і прірви, і рудні гази, і підземні води, і... Ой, ой, кидай мою руку, рятуйтеся! А -а -а -а! Далі все відбувалося просто блискавично. Пролунав дикий крик, почулося, як шурхоче обсипаючись земля, як перестукуються камінчики, і Джил відчула, що її кудись понесло. Так от, ковзає вона й котиться вниз, ковзає і ковзає, і спинитися не може. І з кожною миттю скочується схилом тим дедалі швидше і швидше, а схил цей стає щоразу крутішим і крутішим, і він неположистий і твердий, коли відчуваєш під ногами надійну опору. А весь якийсь сипучо хиткий осип із камінчиків із грудок землі всілякого сміття, який, навіть якщо й станеш на ноги, то дарма розійдеться під ними. Тому що куди на тому схилі ногу не постав, а земля повзе і тягне далі вниз. До того ж джил швидше лежала, аніж стояла, і що далі вони неслися вниз. То більше землі і каменів вони захоплювали собою, і то стрімкіше мчала ця лавина, і вони разом із нею, у гуркоті і шумі серед бруду й пилюхи. А судячи із того, як ойкали й лаялися Беклі й Трясогус, Джил здогадалася, що багато каменів, які підштовхувала вона, потрапляли в її друзів, і їм діставалось не на жарт. Так ось. Несеться вона із шаленою швидкістю і вже не сумнівається, що розіб'ється вщент. Однак нічого такого не сталося. Хоча, звичайно, не обійшлося без подряпин гуль синяків та роз'юшеного носа. А навколо неї навалило таку купу землі й камінців, навіть зверху трохи присипало, що вибратися самотужки вона не могла. А темрява навколо така, хоч в око стрель, і не має значення, розплющені твої очі чи заплющені. А до того всього навколо ще й мертва тиша. Нічого страшнішого у своєму житті Джил і пригадати не могла. Раптом, раптом вона лишилася тут сама-самісінька. А що, коли інші? Поруч почулася якась метушня». Потім усі троє кволими голосами повідомили одне одному, що, здається, вони усі живі і всі їх руки й ноги цілі. «Нам тепер ніколи звідси не вибратися», – поскаржився в голос Бяклі. «А ви помітили, як тут тепло?» – це вже підмітив голос Трясогуза. «Отже ми дуже-дуже глибоко». На це йому ніхто нічого не сказав. Трясогус, помовчавши, додав, «Ех, моє кресало загубилося!» І знову всі надовго замовкли. А потім Джил поскаржилася, «Страх, як пити хочеться!» І ніхто з них не міг сказати, що ж робити далі. Робити було відверто нічого. Ви, напевно, подумаєте, що вони почували себе жахливо, але наші друзі так потомилися, що не відчували анічогісінько. Лише через довгий час після того, геть раптово, так і хочеться сказати, як грім серед ясного неба, пролунав якийсь незвичайний голос. І стало зрозуміло, що це зовсім не той єдиний на всьому білому світі голос, який їм хотілося почути. На жаль. То був не голос Аслана То був глухий, утробний Я б навіть сказав, замогильний голос Якщо взагалі такий буває у живої істоти І почулося Що жителі наземного світу привело вас сюди? Промовив той голос Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги «Срібний трон». Підпишіться, будь ласка, на канал, подобайте відео і напишіть свої враження у коментарях. Української має бути більше. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.